Берт Джордан Велике полювання Розділ дев'ятнадцятий Під Кинджалом Ніч на гребені кинджала родича вбивці видалася холодною, як це завжди буває в горах. Вітер, що хльостав з високих піків, ніс із собою крижаний холод зі сніжних шапок. Ранд совався на твердій землі, підтикаючи плащ та ковдру, і спав лише з пів ока. Він потягнувся до меча, що лежав поруч. «Ще один день», – подумав крізь дрімоту. «Лише один, а тоді ми підемо. Якщо завтра ніхто не з'явиться, Інктар чи друзі Морока, я відвезу Селін до Кайрена. Він уже казав це собі і раніше. Щодня, доки вони стояли табором на гірському схилі, спостерігаючи за місцем, де, за словами Гюріна, був слід у тамтому іншому світі, і де, як запевняла Селін, друзі Морока мають обов'язково з'явитися у цьому світі. Він казав собі, що вже пора. Проте Селін починала говорити про ріхваліра. Валіра. Торкалася його руки, заглядала йому в очі. І сам, не розуміючи, як це ставалося, він знову погоджувався провести в засідці ще один день. Він здригався від пронизливого вітру, а сам думав про Селін. Як вона торкається його руки, як дивиться йому в очі. Якби Егвейн це побачила, вона б обстригла мене як вівцю, та й Селін теж. Егвейн наразі, мабуть, уже в Тарвалоні. Вчиться на айс, -седай. Коли вона побачить мене наступного разу, то найімовірніше спробує мене вгамувати. Коли він вчергове перевертався, наткнувся рукою не на меч, а на клунок з арфою та флейтою Тома Мерліна. Пальцям не хотілося відпускати плащ менестреля. Гадаю, тоді я був щасливий. Навіть попри те, що тікав, рятуючи своє життя. Грав на флейті, аби заробити собі на вечерю, і гадки не мав, що відбувається. Повернення до старого неможливе. Відчувши, як від холоду його беруть держаки, Рант розплющив очі світло падало лише від Щербатого місяця, що висів гнизько на добрі. Він лише кілька днів, як пішов у серп, вогнище виказало б їх тим, на кого вони тут чекали. Розкотистим басом пробубонів щось у вісні Лоял. Якийсь кінь тупнув копитом. Гюрін першим стояв на варті, обравши для цього кам'яний уступ, трохи вище їхньої стоянки. Незабаром він мав будити Ранд для заміни. Ранд перекотився на інший бік і завмер. У місячному сяєві він побачив постать селін, яка схилилася над його саквами пальці на прашках. Її біла сукня наче увібрала в себе місячне світло. Ви щось хотіли? Вона шарпнулася і обернулася до нього. Ви ви налякали мене. Ранд підвівся, відкинувши ковдру, і, загорнувшись у плащ, попрямував до неї. Він був упевнений, що поклав торби біля себе, коли влягався спати. Він завжди так чинив. Узяв торби з її рук, всі прашки були застебнуті, навіть на тому боці, де лежало трекляте знамену. Як може від нього залежати моє життя? Якщо хтось його побачить і зрозуміє, що це таке, мене через нього вб'ють. Він глянув на неї з підозрою. Селін завмерше стояла і дивилася на Ранда. В її темних очах відбивалося місячне світло. «Мені спало на думку, – промовила вона, – що я вже тривалий час не перевдягалася. Я могла би хоч почистити свою сукню, якби мала хоч щось накинути на себе. Той подумала взяти на якийсь час одну з ваших сорочок». Ранд кивнув, відчувши полегшення. Йому особисто її сукня здавалася такою ж чистою, як і того дня, коли він уперше її побачив. Проте він знав, що якби Егвень знайшла у себе на сукні хоч найменшу плямку, вона б не заспокоїлася, доки її не відчистила. Звісно. Він розстебнув об'ємисте відділення, в яке склав усе, крім знамена, і витяг одну зі своїх білих шовкових сорочок. Дякую. Вона заклала руки за спину. Там гудзики, здогадався він. Із широко розплющеними очима він поспіхом відвернувся від неї. «Якби ви могли допомогти мені з цим, було б значно простіше». Ранд відкаштався. Так робити не годиться, адже ми з вами не заручені і не... Облиш навіть думати про це. Ти ніколи не зможеш ні з ким побратися. Це було б непристойно. Вона тихо розсміялась, а він відчув, як йому морозом сипонуло за спиною. Так, наче вона провела пальцем йому по хребцях. Він старався не чути, як шелестить тканина у нього за спиною. Замить промовив. «Ем... Завтра... Завтра ми вирушимо до Кайрена». «А як же ріх Валіра?» «Може, ми помилялися? Може, вони взагалі тут не проходитимуть?» Гюрін каже, що через кинжал родича вбивці існує безліч перевалів. Якщо вони візьмуть лише трохи західніше, йому взагалі не доведеться йти через гору. «Але ж слід, яким ми йшли, привів сюди. Вони тут з'являться. Ріг буде тут». Ви можете переламати хід подій. Це ви так кажете, але ж ми не знаємо. Він повернувся до неї, і слова застрягли йому в горлі. Вона перекинула сукню через руку, а на себе вдягла його сорочку, що висіла на ній надто бахмато. Це була доволі довга сорочка для їзди верхи, пошита на його зріст, але й селін, як на жінку, була високою. Поділ сорочки доходив їй десь до середини стегна. Не те, щоб Ранду ніколи раніше не доводилося бачити оголених ніг у дівчат. В емондовому лузі дівчата завжди підбирали і підтикали спідниці, коли переходили в брід ставки в заплавному лісі. Але вони припиняли так робити задовго до того, як дорослішали настільки, що заплітали волосся в косу. А до того ж, тепер це відбувалося в темряві. У місячному сяйві її шкіра наче світилася. «Чого ви не знаєте, Ранде?» Звук її голосу наче повернув йому здатність рухатися. Голосно кашлянувши, він поспіхом розвернувся до неї спиною. «Е, «Я думав... Е, тобто я...» «Подумайте про славу, Ранде!» Він відчув її руку у себе на спині і ледь не зганьбив себе, пискнувши в голос. Подумайте про славу, яка чекає на того, хто знайде ріг Валіра. Як я пишатимуся, коли стоятиму поряд із тим, хто тримає в руках ріг? Ви навіть уявити собі не можете, на які висоти ми підіймемося разом. Ви і я. Маючи ріг Валіра у своїх руках, ви можете стати королем. Ви можете стати ще одним артором яструби на крило. Ви... Лорде Ранде. До табору примчав захеканий Юрін. Мі лорде, Вони. Він різко зупинився, видавши якесь булькання, а відтак утупився в землю і так і залишився стояти, заламуючи руки. Перепрошую, міледі. Я не хотів. Я. Вибачте, підвівся і лоял. З нього зісковзнула ковдра і плащ. Що сталося? Вже моя черга. Він побачив Ранда і Селін, і навіть в тьмяному місячному світлі видно було, як у нього вибалушилися очі. Ранд почув, як зітхнула у нього за спиною Селін. Він ступив крок уперед, відступаючи від неї, але так на неї не поглянувши. «Що там таке, Гюріне?» Він намагався говорити стримано. «На кого він розлютився? На Гюріна? На себе самого? А може на Селін?» Нема сенсу на неї лютитися. Ти щось помітив, Гюрине? Нюхач заговорив, не підводячи очей. Багаття, мій лорде, внизу, серед пагорбів. Спочатку я його не побачив, вони розклали невеличке вогнище і заховали його, але ж ховали вони від тих, хто йде за ними, а не від тих, котрі йдуть попереду. Та ще й дивляться з гори. До нього десь дві милі лорда Ранде, і точно не більше трьох. «Фейн», – сказав Рант, – «Інктар не таївся би від тих, хто може бути позаду нього. Це має бути Фейн». Раптом він зрозумів, що не знає, як тепер бути. Вони чигали на Фейна, але тепер, коли він був лише замилючи дві від них, Грант відчував невпевненість. «Вранці. Вранці ми підемо за ними. Коли Інктар та решта наших нас доженуть, ми зможемо привезти загін просто до Фейна». — Отже, — промовила Селін, — ви дозволите цьому інктару здобути ріг і славу. — Мене не цікавить. Не подумавши, він повернувся і побачив, як вона стоїть. Її тільки ноги срібляться у місячному сяйві. Стоїть, не звертаючи уваги на те, що вони оголені. Стоїть так невимушено, наче вона тут сама. — Наче ми тут самі, — промайнула думка. Їй потрібен чоловік, котрий знайде ріг. Ми втрьох не можемо відібрати його у викрадачів. А він, Ктара, двадцять воїнів. Ви навіть не знаєте, чи справді не зможете його взяти. Які сили має цей Фейн під своєю рукою? Цього ви теж не знаєте. Вона говорила спокійно, але наполегливо. Ви навіть не знаєте, чи ті люди, що стали табором там унизу, мають ріг. Дізнатися можна лише в один спосіб. Піти туди і подивитися. Візьміть із собою Алантіна. Його плем'я має гострі очі навіть у місячному світлі. Йому вистачить сили нести скриньку з рогом, якщо ви вирішите все правильно. Вона має рацію. Ти не знаєш, напевно, що це Фейн. Не найкращий варіант пустити на хибним слідом. А коли з'являться справжні друзі Морока, постати перед ними посеред рівнин, як на долоні. «Я піду сам», – сказав він. «Гюрін і Лойл залишаться охороняти вас». Сміючись, Селін пішла до нього так граційно, що здавалося, наче вона рухається в танці. Вона глянула на нього зблизька, І її обличчя, на яке місячні тіні накинули серпанок загадковості, стало ще прекрасніше. «Я не дам себе скривдити, доки ви повернетеся мене захищати. Візьміть із собою Алантіна». «Вона діло каже, Ранде», – сказав Лоял, зводячись на ноги. «Я краще бачу при місяці, ніж ти. Якщо я буду з тобою, нам не доведеться підкрадатися близько, аби все роздивитися». «Дуже добре». Ранд вступив крок до свого меча, підхопив його та причепив на пояс. Лук та сагайдак він вирішив не брати. В темряві від лука небагато користі, і взагалі він збирався подивитися, а не воювати. «Гюріна, покажи мені це вогнище!» Разом із нюхачем він видерся схилом до скелі, що гігантським кам'яним пальцем стерчало з гори. Далеке вогнище виднілося крихітною цяточкою, і він не одразу побачив, куди показує Гюрін. Хай хто його розклав, він не хотів, аби його помітили. Ранд зафіксував напрямок у пам'яті. Доки вони поверталися до табору, Лоял уже осідлав і гнідана, і власного коня. Ранд усівся в сідло, і нараз Селін піймала його за руку. «Пам'ятайте про Славу!» – стиха промовила вона. «Пам'ятайте!» Його сорочка вже не виглядала аж такою завеликою, як було раніше. Шовк наче обліпив її тіло. Він перевів дух і забрав руку. «Гюріне, охороняй її, наче власну душу!» «Лойле!» Він тихенько торкнув гнідана під боки. Велетенський кінь Огіра важко тупотів позаду. Вони не намагалися рухатися швидко. Ніч вкутала схили гір, і місячні тіні не дозволяли гнати коней упевнено. Ранд більше не бачив вогнище. Зрозуміло, що з цього рівня воно було краще приховане від стороннього ока, але він добре запам'ятав його координати. Для того, хто вчився полювати в лабіринтах заплавного лісу, що в межирічі, знайти багаття буде неважко. А що потім? Перед його очима леліло обличчя селі. Як я пишатимуся, коли стоятиму поряд з тим, хто тримає в руках ріг? Лоєле! Раптом промовив він, намагаючись відкинути зайві думки. Що це за Алантін, яким вона тебе кличе? Це старою мовою, Ранде. Кінь огіра ступав нетвердо, проте лоял скерував його так упевнено, наче вони їхали вдень. Це означає брат, і це скорочення від тіа Авенде Алантін. Брат дерева». Деревний брат. Це дуже офіційне звернення, проте я чув, що кайранці дуже полюбляють подібні формальності. Принаймні аристократичні доми. Простий народ, з яким я спілкувався, взагалі не вдавався до формальностей. Рант спохмурнів. Навряд чи у церемонному аристократичному домі Кайрана пастух буде бажаним гостем. Світло. Мед правий до мене. Я схибнутий, і Макітра моя пустопорожня. Але якби я міг одружитися? Він хотів вибавитися від думок, і перш ніж встиг це усвідомити, порожнеча виникла всередині нього. І думки одразу ж подаленіли, наче належали комусь іншому. Саєдін сяяла всередині нього, вабила його. Він заскриготів зубами і спробував її ігнорувати. З таким же успіхом можна було би ігнорувати розжарену вуглину просто у себе в голові. Та принаймні він міг утримувати її на відстані. Заледве. Він майже спромігся вийти з порожнечі. Але ж десь у цій ночі були друзі Морока. Та ще й дуже близько. А ще траллоки. Він потребував цього ніщо. Потребував цього тривожного спокою порожнечі. Я не мушу її торкатися. Не мушу. Трохи згодом він натягнув повіддя і зупинив гнідана. Вони стояли біля підніжжя пагорбів, і креслаті дерева на його схилах здавалися в нічній темряві чорними купами. «Гадаю, ми вже близько», – тихо сказав він. «Далі нам краще піти пішки». Він зісковзнув із сідла і прив'язав повіддя коня до гілки. «З тобою все гаразд?» – прошепотів Лоял, злізаючи з коня. «У тебе дивний голос». «Я в порядку». Він і сам відчув, який напружений у нього голос. Наче натягнута струна. Саїдін вабила його. «Ні. Обережно. Я не знаю, як точно далеко до них. Але...» Їхнє вогнище має бути просто попереду, гадаю, на верхівці пагорба. Огір кивнув. Ранд, повільно криючись, переходив від дерева до дерева, пильнуючи кожний крок і, притримуючи меч, аби той не стукнув бува об стовбу. Добре, що тут не було підліска. Лоял сунув за ним, наче велика тінь. У темряві Ранд бачив лише його абриси. Нічого не було видно. Лише темрява посмугована місячними тінями. Зненацька випадковий місячний промінь інакше висвітив тіні попереду. Її рант за кам'янів поклавши долоню на шорсткий стовбур груболиста. Туманні купини на землі перетворилися на людей під ковдрами. І на більші горбки на певній віддалі від них. Сплячі траллоки. Багаття вони вже загасили. Ще один місячний промінь пробився крізь гілля, і посередині між кубками людей і тралоків щось зблиснуло золотом і сріблом. Місячне світло засяяло яскравіше, і на мить Рант ясно роздивився, що перед ним. Поряд із золотим та срібним мерехтінням чорніла постать ще однієї людини. Але не до неї прикипів очима Рант. Скринька. Ріг. І ще щось на вікові скриньки. Червона цятка, що зблиснула гостро під місячним променем. Кинджал. Навіщо це Фейн поклав? Ранду народ лягла величезна долоня Лояла, закривши заразом і майже все обличчя. Він розвернувся і запитально поглянув на Огіра. Той тицнув праворуч, повільно. Так, наче рух міг перевернути увагу. Спершу Ранд не міг нічого побачити, а тоді розгледив, як кроків за 10 вирухнула тінь. Висока, громістка, з хоботом. Ранду перехопило подих. Тралок. Він підняв хобот, наче принюхуючись. Деякі з них можуть брати слід нюху. На мить порожнеча здригнулася. В тій частині табору, де були друзі Морока, хтось поворухнувся, і траллок розвернувся туди. Ранд завмер, чекаючи, доки спокій порожнечі знову огорне його. Його рука покоїлася на руків'ї меча, але він не думав про меч. Порожнеча заполонила все. Що сталося, те сталося. Він незмигно спостерігав за траллоком. Ще якийсь час тінь із хоботом прислухалася, чи в таборі все спокійно, а відтак вляглася під сусіднє дерево. Майже одразу ж пролунало низьке хропіння так, наче хтось рвав цупку тканину. Лоял наблизив рота до рандового вуха. Він заснув, прошепотів він, наче не вірячи цьому. Ранд кивнув. Тем казав йому, що тролоки завдачею – ледачі, і будь-який наказ, крім наказу вбивати, виконують з проквола. Він знову повернувся обличчям до табору. Там панували тиша та спокій. Скриньку більше не осявав місячний промінь, та тепер ран знав, під якою з чорних тіней вона ховається. Бачив її внутрішнім зором, бачив, як вона плаває за межами порожнечі як виблискує золотом та срібною чеканкою усяй вісаїдін. Ріг Валіра та кенджал, необхідний мету, були зовсім поруч. Варто лише руку простягнути. Подумки поряд зі скринькою він побачив і обличчя селін. Вранці вони зможуть піти за зграєю Фейна, дочекавшись, доки до них доєднається Інктар. Якщо Інктар прийде, якщо він і досі йде цим слідом без нюхача, ні, кращого шансу у нього не буде. Ось воно все. Достатньо руку простягнути. Селін чекає на схилі гори. Знаком покликавши Лояла за собою, рант ліг Ницьма і поповз до скриньки. Він почув, як приглушено охнув гір. Але хлопець уже не відволікався більше ні на що, крім неясної тіні попереду. Праворуч і ліворуч від нього лежали друзі Морока й Траллоки. Та він пам'ятав, як одного разу Тем підібрався до Оленя так близько, що поклав тому руку на бік. І тільки тоді тварина метнулася в сторону. Він старався робити все так, як навчився від Тема. Божевілля. Думка була далекою, розпливчастою. Це божевілля. Ти втрачаєш розум. Неясні думки. Думки, що належать комусь іншому. Повільно, нечутно доповз він вужем до тієї особливої тіні, та простягнув до неї руку. Рука торкнулася хитромудрих візерунків на золотих стінках. Так, це скринька, всередині якої лежить ріг валіра. Рука торкнулася ще чогось, уже на вікові. без піхов. В темряві його зіниці розширились. Пам'ятаючи, що сталося з метом через цей кинжал, він відсмикнув руку. І порожнеча гойднулася, відчувши його сум'яття. Чоловік, що самотньо спав біля скриньки, не далі, ніж за два кроки, інші розташовувалися аж за кілька спанів. Застогнав у вісні. Завовтузився у своїй ковдрі. Рант пустив усі думки та страхи за течією порожнечі. Пробормотівши щось тривожно, чоловік затихнув. Рант знову посунув руку до кинджала, але його не торкнувся. Кинджал не одразу зашкодив метові принаймні сильно не зашкодив. Одним стрімким рухом він підхопив зброю і, заткнувши за пояс, відсмикнув руку намагаючись якомога менше торкатися його голою рукою. Може, так кинджал йому не зашкодить, а мед без нього помре. Він відчував його, наче це був тягар, що пригинав його до землі, гнітив його. Але в порожнечі навіть відчуття були далекими, і незабаром він уже не сприймав кинжал як щось незвичне. Хіба що на мить юнак завагався дивлячись на скриньку оповиту тінями, Ріг мав бути всередині, проте він не знав, як відкрити її, і не міг підняти її самотужки. Ранд озирнувся на Лояла і побачив, що огір припав до землі неподалік від нього, а його величезна голова вертілася, наче на шарнірах, від сплячих друзів Морока до сплячих траллоків. Навіть у темряві видно було, що очі Лояла стали великими та круглими як ніколи. У місячному сяйві вони виблискували наче чайні блюдечка. Ранд простягнув руку до Лоєла і торкнувся його. Огір сіпнувся і беззвучно охнув. Ранд, приклавши палець до вуст, поклав руку Лояла на скриньку і мімікою попросив її підняти. Якийсь час вночі, в оточенні друзів Морока й Тралоків, Ця мить здалася вічністю, але вона не могла тягнутися довше кількох ударів серця. Лоял не рухався. Потім повільно він охопив золоту скриньку руками і, притискаючи її до грудей, підвівся. На позір могло здатися, що вона для нього не важча за пір'їнку. Так само сторожко, як він заходив до табору, а може ще скрабливіше, Рант рушив назад ступаючи слід за Лоялом, який ніс скриньку. Тримаючи обидвома руками меч, він стежив очима за міцно сплячими друзями Морока, за неясними громаднями траллоків. Чим далі Грант і Лоял відходили, тим глибше всі ці затінені образи поринали у темряву. Ми майже вибралися. Ми це зробили. Чоловік, котрий спав поруч зі скринькою, раптом ревучко сів видавши здавлений виск. А тоді стрибком звівся на ноги. «Вона щезла! Прокидайтеся, покидьки ви такі! Вона щезла!» Голос Фейна Ранд упізнав навіть посеред порожнечі. По всьому табору схоплювалися на ноги друзі Морока та Траллоки. Голосували, намагаючись дізнатися, що відбувається. Рикаючи та рохкаючи, Фейн уже не кричав а вив. Я знаю, це ти, Альторе. Ти ховаєшся від мене, але я знаю, що ти тут. Знайдіть його. Знайдіть. Люди і тралоки пирснули в різнобіч. Ранд продовжував рухатися вперед, загорнутий у порожнечу. Саїдін, про яку він майже забув у таборі, пульсувала у ньому. Він не може нас бачити. Тихо прошепотів лоял. Нам тільки дістатися коней і. З темряви на них вискочив траллок. Там, де мали бути рот і ніс, на майже людському обличчі видавався жахливий хижий дзьоб, а меч, схожий на косу, вже зі свистом розсікав повітря. Рант не роздумував жодної миті. Він був одним цілим зі своїм лезом. Кіт танцює на стіні. Тралок Скрикнув падаючи, а тоді ще раз конаючи. Біжи, Лояле, наказав Рант. Саїдін вабила його. Біжи! Він лише неясно бачив, як Лоял перейшов на незграбний галоп. З темряви вигулькнув ще один тралок з кабанячим писком та іклом, здійнявши зубчасту сокиру. Рант плавно ковзнув між тралоком та огіром. Лоял мусить винести звідси ріг. На голову вищий за Ранда і вдвічі кремезніший, тралок з гарчанням кинувся на нього. Придворна дама розриває віяло. Цього разу тралок навіть не пискнув. Ранд знову посунув за Лоялом, вдивляючись у ніч. Саєдін співала йому. Співала так солодко. Сила може всіх їх спалити. Може спопилити і Фейна. І його поплічників. Ні. Ще два траллоки: вовк та баран, блискучі ікла та закручені роги. Ящерка в кущі глоду. Він легко підвівся з одного коліна, коли й другий нападник впав, ледь не зачепивши його плече рогами. Саїдін своєю піснею солодко спокушала його, обплутувала тисячою шовкових ниток. Спалити їх усіх силою. Ні, ні. Краще вмерти. Якщо я помру, з цим буде покінчено. З темряви проступила кубка траллоків. Вони невпевнено озиралися, принюхуючись. Троє, четверо. Раптом один показав на ранда і завив. Решта підхопили виття і метнулися до нього. Хай з цим буде покінчено. Вигукнув Ранд, стрибком кидаючись їм на зустріч. На мить вони завмерли від подиву. А тоді спраглі крові радісно кинулися вперед із гортанними вигуками, розмахуючи мечами та сокирами. Ранд танцював між ними під пісню Саєдін. Колібрі цілує медвяну троянду. Яка ж приваблива вона ця пісня, що сповнює його. Кіт на гарячому піску. Меч був, наче живий у його руках. Такий живий, яким ще ніколи не був. І Ранд бився так, наче лезо з клеймом чаплі могло не підпустити до нього саїдін. Чапля розправляє крила. Ранд дивився на нерухомі тіла довкола себе. «Краще вмерти», – пробурмотів він. Він звів очі, подивився назад. На пагорб з табором. Там був Фейн, друзі Морока і решта траллоків. Надто багато, аби битися з ними. Надто багато, аби зустрітися з ними в бою і вижити. Він ступив крок у цьому напрямку. І ще один. Ранде, ходімо! Наполегливий оклик Лойла пробився крізь порожнечу. Хоча той і не кричав, а шепотів майже нечутно. «Заради життя! Заради світла, Ранде! Ходімо!» Ранд неспішно нахилився, щоби обтерти лезо меча об куртку одного з Тоді виваженим і точним рухом, наче це було тренування, і за ним спостерігав Лан, вклав меч у піхви. «Ранде!» Так, ніби і ніколи не чув про поспіх, Ранд наблизився до Лояла, який уже був біля коней. Огір прив'язав золоту скриньку собі на сідло шнурками від сако. Плащ він підклав під скриньку, аби врівноважити її на заокругленому сідлі. Саєдін не співала більше. Нудотне сяєво було тут, мерехтіло, аж вивертався шлунок. Але трималося віддалік, наче він насправді відбив і його атаку. Спантеличений рант відпустив порожнечу. «Гадаю, я божеволію», – промовив він. Усвідомивши раптом, де вони знаходяться, Ранд кинув погляд туди, звідки вони прийшли. Звідусюди лунали крики та завивання. Отже, шукають, а не женуться. Поки що. Він заскочив на спину гнідану. «Інколи я й половини не розумію з того, що ти кажеш», – озвався Лоял. Якщо тобі треба, Боже, воліти, чи не можеш ти принаймні зачекати, доки ми повернемося до леді Селін та Гюріна? Як ти збираєшся скакати зі скринькою на сідлі? Я бігтиму. Огір підкріпив свої слова, припустивши швидкою рисю і ведучи за собою коня. Ранд поскакав за ним. Лоял не відставав від свого коня, що йшов рисю. Ранд не сумнівався, що огіра надовго не вистачить. Але ноги Лояла не знали втоми. Ранд зрозумів, що слова Лояла, ніби він одного разу обігнав коня, могли бути не вихвалянням, а щирою правдою. На бігу Лоял раз у раз озирався, але вигуки друзів Морока та виття траллоків затихали вдалені. Навіть коли місцевість почала помітно забирати вгору, Лоял не стишив свого бігу, і на місце їхньої стоянки, високо на гірському схилі, він перебіг, лише трохи засапавшись. «Він у вас!» – у голосі Селін пролунав тріумф, коли її погляд упав на пишно прикрашену візерунками скриньку, приторочену до лоялового сідла. На ній знову була її сукня, і була вона такою білою, наче нова. Я знала, що ви зробите правильний вибір. Можна мені подивитися? Багато їх женеться за вами, мілорда? – тривожно запитав Гюрін. Він дивився на скриньку з благоговінням, але тепер погляд його ковзнув у нічну темряву біля підніжжя гори. Якщо вони мчать сюди, нам треба швидко забиратися звідси. Навряд чи вони женуться за нами. Подивись зі скелі, чи не побачиш чогось. Ранд зіскочив із сідла, а Гюрін поспішив до скельного виступу. «Селін, я не знаю, як відчиняється скринька. А ти, лояле?» Огір похитав головою. «Дозвольте мені спробувати». Навіть для такої гінкої жінки, як Селін, лоялове сідло було за високим. Вона потягнулася вгору, аби хоч торкнутися вишуканих візерунків на скриньці. Пробігтися по них пальцями... Натиснути на них. Пролунало клацання. І вона відкинула віко скриньки. Коли ж Селінг зіпялася навшпиньки, аби запхати руку всередину, Ранд просунув руку поверх її плеча і витяг ріг Валіра. Одного разу він уже бачив його, але ніколи не торкався. Хоч і був ріг вишуканої роботи, він не справляв враження речі, дуже древньої чи могутньої. Закручений золотий ріг. Що мерехтів у тьмяному світлі, навколо розтруба інкрустований сріблом напис. Ранд торкнувся пальцем незнайомих літер. Здавалося, що літери всотують місячне сяйво. Тіамі Авен Морідін і Сайнден Вадін, сказала Селін. Могила не перешкода для поклику мого. Ви станете величним. Величнішим за Артура яструбине крило. Я відвезу його у Шайнар, лорду Агельмару. Слід було би відправитися до Тарвалона, але я більше не матиму справи зайсидай. Хай Агельмар або Інктар доправлять його їм. Він повернув ріг назад до скриньки. Наостанок той ще раз зблиснув під місячним світлом так, що очей не відірвати. Це божевілля. Вигукнула Селін. Це слово змусило Ранда здригнутися. Божевілля чи ні, але саме так я вчиню. Я казав вам, Селін, що велич мене не цікавить. Коли я здобував ріг, мені здалося, що це не так. На короткий час я наче запрагнув речей, які... Світло, вона така прекрасна. Егвень, Селін, я не вартий жодної з них. Наче щось запанувало наді мною. Саїдін прийшла по мене, та я відбив її своїм мечем. Чи може це теж божевільна думка? Він глибоко зітхнув. Шайнар. Ось місце для рога Валіра. А якщо ні, лорд Агельмар знатиме, що з ним робити. З хилом гори до них спустився Гюрін. Вогнище знову там, де було, лорда Ранде. І тепер воно значно більше. А ще мені здається, ніби я чув крики. Але лементують унизу, між пагорбами. Навряд чи вони попруться сюди, у гори. Ви не так зрозуміли мене, Ранде, мовила Селін. Ви не можете наразі повернутися до Шайнару. Відтепер ви на гачку. Ці друзі Морока не заберуться геть лише тому, що ви забрали у них ріг. Навпаки, якщо ви не знаєте будь-якого способу вбити їх усіх, вони полюватимуть на вас. Як ото досі ви полювали на них? Ні. Лоял і Гюрін здивувалися гарячковості Ранда. Він знизив тон. Не знаю я способу вбити їх усіх. Як на мене, хай собі живуть, хоч вічно. Довге волосся Селін сколихнулося хвилою, коли вона похитала головою. «В такому разі ви не можете рухатися назад, лише вперед. За безпечні стіни Кайрена ви доберетеся раніше, ніж повернетесь у Шайнар. Невже думка про ще кілька днів у моєму товаристві видається вам такою неприйнятною?» Ранд утупився в скриньку. Звісно, товариство Селін не могло бути надокучливим для нього. Але біля неї він постійно думав про те, чого не міг собі дозволити. З іншого боку, поскакати назад на північ означало б ризикувати натрапити на Фейна та його зграю. Фейн ніколи не відступиться. Тут Селін мала рацію. Інктар також ніколи не відступиться. Якщо Інктар продовжуватиме рухатися на південь, а Рант не бачив, що могло б спонукати його звернути, він раніше чи пізніше прибуде у Кайран. «Хай буде Кайран», – погодився він. Ви покажете мені місто, в якому мешкаєте, Селін. Я ще ніколи не бував у кайрині. Він потягнувся, щоб зачинити скриньку. Ви більше нічого не забрали у друзів Морока? Поцікавилася вона. Раніше ви згадували про якийсь кинджал. Як я міг забути? Він залишив скриньку відкритою і витяг кинджал з-за пояса. Оголене лезо вигиналося. Наче баранячий ріг, а за гарду слугували золоті змії. Рубін, вправлений у руків'я, завбільшки як ніготь великого пальця, хижим оком мигнув крізь темряву. В руці цей пишно прикрашений кинджал відчувався звичайнісіньким ножем, хоч Ранд і знав, яке жахливе прокляття він несе на собі. «Обережно, не поріжтеся», – застерегла Селін. Рант відчув, як його пройняв дрож. Якщо просто тримати цю річ біля себе було небезпечно, він і думати не хотів, що станеться, якщо поранитися цією штуковиною. «Він із шадар-логота», – пояснив він іншим. «Цей ніж знівечить душу будь-кого, хто довго триматиме його при собі. Отруїть його до самої кості, тим самим прокляттям, що лежить на усьому шадар-логоті». «Якщо Айс Седай не стілять таку людину, вона рано чи пізно помре». «То ось у чому причина метової недуги», – задумливо проказав Лоял. «Цього я не підозрював». Витираючи власні руки об куртку, Гюрін не відривав очей від кенжала в рандових руках. Виглядав нюхач не дуже щасливим. «Жоден із нас не повинен торкатися його». «Крім хіба крайньої потреби», – продовжував Рант, – «я знайду спосіб його перевозити». «Він небезпечний», – мовила Селін, дивлячись на кинджал примруженими очима. Так, наче змії на гарді були живими та отруйними. «Викиньте його, залиште тут, зарийте, якщо хочете, щоб він не потрапив комусь до рук, але позбавтеся його». «Він потрібний мету» твердо відказав Рант. «Він надто небезпечний. Ви самі це сказали». «Він йому потрібний. Прес одна з Айс-Седай сказала, що мед помре, якщо не застосувати для його стілення цей кинджал. Він усе ще пов'язаний з Айс-Седай, але це лезо переріжемо тузочки. Поки я не позбавлюся цього кинджала і рога теж», вони триматимуть і мене на своїх мотузочках. Проте я не танцюватиму, як їм заманеться. Хай хоч як вони не намагалися, аби за них смикати. Він поклав кинжал у скриньку. Всередину вигину рога. Там саме знайшлося для нього місце. І закрив віку. Вона з гучним клацанням замкнулася. Скринька захистить нас від нього. Він міг лише сподіватися, що так і буде. Лан казав, що найбільш упевнено треба говорити тоді, коли ти у цьому найменш упевнений. — Скринька безсумнівно захистить нас, — проказала Селін напружено. — А тепер я маю намір доспати ту годину чи дві, що залишилися до ранку. Рант похитав головою. — Погоня надто близько. Інколи Фейн має здатність визначити, де я знаходжуся. — Вдайтеся до єднання, якщо боїтеся порадила Селін. «Коли настане ранок, я хочу бути якомога далі від цих друзів Морока. Я осідлаю вашу кобилу». «Упертюх», – кинула вона роздратовано. Але коли Ранд поглянув на неї, вона посміхалася. І посмішка її, як і зазвичай, не торкалася її темних очей. «Вперті чоловіки найкращі, проте...» Вона замовкла. І це його стурбувало. Жінки, схоже, часто схильні недоговорювати, і навіть його небагатий досвід підказував, що саме з того, чого вони не договорили, заварюються найбільші халепи. Вона мовчки спостерігала, як він кладе сідло на спину її білої кобили, як нахиляється підтягнути попруги. Усі сюди, негайно. крикнув Фейн. Траллок із цап'ячою мордою позаткував від нього. Багаття, що тепер високо здіймалося від підкинутих дров, відкидало на вершину пагорба мерехтливі тіні. Друзі Морока збилися вкупу неподалік вогню, страхаючись залишатися в темряві з тими траллоками, що там гасали. «Зібрати усіх, хто ще живий! А якщо хто надумає втекти, хай знають, що з ними буде те саме, що з оцим. Він вказав на першого траллока, котрий прибіг до нього зі звісткою, що Альтора ніде нема. Той і досі гриз землю, просочену його власною кров'ю. А копита, що судомно посмикувалися, продерли в землі борозни. «Пішов!» прошипів Фейн, і козломордий траллок помчав у ніч. Кинувши зневажливий погляд на людисьок, «Вони ще можуть для дечого згодитися?» Фейн відвернувся, і подивився в темряву, в напрямку кинжала родича-вбивці. Десь там, у горах, був Альтор з рогом. Ця думка змусила його голосно заскрипіти зубами. Він не знав точно, де той знаходився, проте щось поривало його до тих гір, до Альтора. Це був один із дарів Морока, що залишився з ним. Він майже ніколи про це не думав. Намагався не думати, доки раптом після того, як ріг зник, зник. Альтор з'явився в його голові знову, ваблячи його, як шматок м'яса, вабить пса, що конає з голоду. Я більше не пес, не пес! Він чув, як неспокійно завовтузилися біля вогнища його супутники, але не звертав на них жодної уваги. Ти заплатиш за те, що зробили зі мною, Альтора. У весь світ заплатить. Ніч прорізав хрипкий божевільний сміх. Світ заплатить!